не потребуючи опіки. Здавалося, тіні людей, які жили тут упродовж тисячі років, блукали тут поруч із живими, повертаючись сюди знову після смерти у тому світі. Із притулку виходили через західні ворота. Антон уявляв собі, що там також живе писар, який має книгу для записів, комірку для неї у товщі муру. Тільки біля воріт не висить дзвінок. Йому здавалося, що писар західних воріт – ніби церкальне відображення писаря східних. Пише лівою рукою замість правої, і гудзики пришиті в нього з другого боку. Можливо, все було інакше, бо жоден притулок не зміг би існувати стільки часу. Він став би скалкою в оці тих, кому небайдужа доля їхніх жертв. В тому світі завжди було вдосталь притулків, церкви з кімнатами для втікачів, монастирі, навіть міста. Можливо, це давнє місто, нині розпорошене, теж колись служило притулком. На усіх таких притулках лежала печать недовговічності. Варто було туди потрапити хворому, і чума робила притулок порожнім. Часто порушувалася недоторканність, бажання вічного притулку. Ідея вічного притулку. Витворили це місце, де жили Антон, Марфа, Лі, Старий та багато інших. Самі вони не думали про вічність і слава Богу, бо гординя зробила притулок лише маревому пустелі. Прибульці, зневірені майже у всьому, скалічені, нещасливі, вигадали його, і слова стали цеглою, водою, хлібом. Історія притулку складається з приблизних дат і подій, що ніколи не траплялися. Час тут визначали пори року, а не якісь там цифри. Коли входиш у світ, який стирає твоє минуле, час розтягується до нескінченності. Чи була поразкою поява тут? Швидше за все ні, бо потрапляли сюди не всі, але ж обрані великою мукою і великою любов'ю до життя. Упродовж багатьох років, якщо хтось захотів би безсмертя, то мав би його і чому б ні, ніхто не намагався змінити, перетворити притулок. Той сам, як зручне ложе, приймав обриси відповідні кожному, бо притулок існував для прибульців, а не вони для нього. Такого не буває, скажеш ти, той, хто ніколи й не пробував шукати притулок. Але все ж він є, і буде. І те, що притулок не позначений на жодній карті, не описаний правдиво у жодній книзі, бо слава його живе лише у потаємних місцінах людського серця, плине з мовчазних уз душі, не означає, що його не існує. Для когось він є, а для когось його немає. Дзвоник біля дверей, який відчиняє писар східних воріт, це знак, що попереджає притулок про настання змін у ньому самому. Його чують ще писар Антон і бібліотекар Лі. Леже бібліотекар, як він себе називає, бо не є одережими й книгами. Дзвоник може пролунати і серед зимової ночі, коли важко вчасно прийти на поклик. Антону вісниться сон, що він уже встав, запалив ліхтар і йде відчиняти ворота. Дзвінок може прозвучати, коли писар відпочиває, коли їсть, коли працює – і щоразу серце його завмирає, бо, хоч би скільки він намагався полегшити перехід з одного світу в інший, щоразу трохи розчарований в собі, через те Антон вважає себе несправжнім писарем, алі не справжнім бібліотекарем. Може, тому що їм доводиться жити на межі двох, навіть трьох світів, третій світ то бібліотека. Якби ти пожив у притулку, то збагнув би, чому тут бібліотека втрачає. Звичний сенс. У притулку вона виглядає так. Кілька кімнат з дерев'яними полицями, на яких мостилися книги. Тобто такі товсті чи тонкі футляри, наповнені щитими або розрізненими листками. Ці листки з паперу або шкіри вкриті знаками, які мають різні способи тлумачення. Здебільшого це не цікаво мешканцям притулку. Той, хто уникає спогадів про минуле, намагається відгородитися від того, що може розтривожити ще незагоєні рани. Адже кілька слів, невеличка книжечка, здатні викликати у прибульця